Ja. Pär ska inte mig på torsdag. Jaha, vilken pär? Nej, ja, men du hörde väl Per? Per, Ja, men det finns många. Ja, men pär kvar Ja, ja. Hade jag menat din polare pär så hade jag ju sagt Per. Jaha. Hur menar du ja, men Pär och Per. Per står ju med e och pär står ju med ä. Ja, just stavar med e och uh, Söderström stavar med e, ja. ja. Men det, jag har ingen skillnad. Jo, men lyssna. Ha? Pär Och Per. <laughs> det är och nu, jättestor skillnad. Och, och först så säger du med pär. e. Med e. Ja, pär. Mm. Och sen kommer... pär. <laughs> det låter exakt likadant. Nej. Nej. Nu ska jag säga... Ah, du, du kan få gissa ja. vad jag säger. Per. Jag gissar på det. Ja. Men jag får ha att jämföra med. Okej. Okay. Per. Per. Ja, du, jag gissar att du är e först och e sen. Bara. Ja, precis. Har <laughs> det har du gjort hela tiden. Nej, jo, det gjorde jag. Ja. Per. Per är kär. <laughs> per är där.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 Jag ska säga att vi sänder i samarbete med familjeträdligt. Det var precis det jag tänkte. Jag vågar inte. För att? Jag har fått lite klagomål från allmänheten. Du menar Stina? Nej, jag menar dig. Jaha, är jag allmänheten? Ja, precis. I allmänhet så klagar du på mig ibland. Jag tycker att du låter lite oförberedd. Eh, så. Jag är jätteförberedd. Men vi har ju inget manus. Men lyssna nu, nu ska jag låta jätteförberedd. Ah, jag, jag kan bra. använda min fantastiska radioreklamröst också. Ja, <laughs> just det. Jag är du det. beredd? Ja. I vanligt ordning så sänder vi i samarbete med familjeträdet från Isad. Och i istad som möter det Stina. Stina är socionom och samtalar höft som hjälper dig i bonusfamiljen när du har kommit i kris. Eller innan. Ni söker henne på familjradet.com. Kom -kom. Instagram. Eller Instagram. Familjeträdet. Ja. Det är rätt jättebra. Tycker du det? Mm -mm. Det tycker inte jag. Men Stina har vi ju även senare i programmet och. Det, blir det kommer en lite, liten sexfråga. Ja, mm. da da da da. Missa inte det. Da da. Först så kommer vi... Det är lilla -musik. det lilla <här> <vi inte. här> Nej. Nej, jag vet inte vad det kommer från. Har du från. flyttat mikrofonen nu? Jag, just, jag skulle ha den på näsan. Ja, för att det inte skulle puffa så mycket. Men min, puffade det nu när jag pratade, tyckte du? Det vet jag inte. Det, det, får ser, vi få, höra sen. det ser väldigt fånigt ut nu du sitter här med mikrofonen på näsan. Det här är ju en podd. Det är sant. Jo, jag skulle jag just säga då att Stina hör ni efter intervjun med Klara Hangren mm. en av skaparna till tv-serien Bonnesfamiljen. Ja hon är ju till och med ursprung det ursprung seriens sprungna ur <laughs> den som kom på ja. hela idén. Precis. Så jag, jag, jag tror jag sa till henne jag säger att det är lite hennes förtjänst att jag är förlovad. Ja. Eftersom fririd kom där, ja. Men först så ska vi väl ha lite hänt i veckan. Mm. Som vi brukar. Och ingen av oss ville börja. Jo, jag kan säga att det har varit en barnvecka. Ja. Och att vi har lyckats äta ihop alla sex. Jag gånger. Jag tycker det är så mysigt. Jag, är, jag har blivit som min mamma. Men det är jättemysigt när alla barnen sitter tillsammans. Ja. Med mig och dig och vi. Och pratar. Fast ofta är det ju någon som är iväg och tränar eller träffar kompisar och så. Ja, precis. Någon som vi inte får nämna i podden är med någon som vi inte får nämna i podden. Ja, <laughs> just det. Det fick vi höra i bilen. Mm. Men det är ett bra mitt namn. Men det är ett bra tecken på att de lyssnar på podden. Ja, vi, vi kanske ska ha det som eh, lyssnar varje avsnitt. Så om någon ni lyssnar om vi har så har jag namnet. köpt en väldigt fin kudde till någon. Ja. Från någon som någon kan ge till någon. <laughs> Men tänk om någon lyssnar och hör det då. Just saying. Ja, ja. Eh, Tista var det väl... Då hade du lite extra dagbarn här, va? Ja, det var ju min stora försöksdag också. Dels hade jag ett extra barnbarn, barnbarn <laughs> dagbarn. Jag hade ett extra dagbarn. Och så skulle vi åka ut till eh, det här lekstugan som är som busfabriken. På bruket? Ja. Ah. Så jag cyklar först med mina två dagbarn till min dotters skola. Hämtade henne och en kompis. Och så ah. cyklade jag ut till Bruket, Bruket. Ja, det är ju industriområdet ja, där var vi bor ju mm. på landet så det är ju Asagoba långt. Även i Varberg, ja. Även i Varberg. Och så var det stängt. Och så var det stängt. Lite snoppet. Ja. Och sen, senare på dagen, så ska jag försöka hämta ut ett paket. Som dumt nog var beställt i 13 trettonåringens namn. Ja, och det gick inte det heller. Så det var en sån, det var en sån dag. Och då sa de bara att, att hon får skaffa ett ID-kort. Vilket var fel. Ja, för sen när vi googlade så räcker det ju med sådana här personbevis och det kan man beställa gratis ganska snabbt via Skatteverket. Så nu vet du det. Ska ni cykla långt med massa av barn? Ring först och kolla om det är öppet. Ska ni hämta ett paket? Åt ert barn? Så beställ i ert eget namn eller eh, hämta personbevis. Mm. Eh, sen var det ju Alla hjärtans dag. Yay, Alla hjärtans dag. Jag hade ju så fina naglar ska jag passa på att göra reklam för dem igen. Var du ju gjorde naglarna så att Ja, precis. Säga. Om jag nu säger: Nu kommer det reklam. Ja, det är väl okej. Vi ska jag använda min reklam nu <laughs> Nej. Inte. Kanske är det bara vanligt. Ha. Nej, men det är hos Naglar och Skönhet. Hos Linnea och Magdalena som jag gör dem. Här var vi. Ja. Här var vi på 0 17 ja, Och Vill oj. man gå dit och få ett lite förmånliga pris så kan man uppge kod Maria18. Just det den gäller fortfarande, ja. 20 procent rabatt. Ja. Jättebra. Det var lite hjärtan på så, ja. Mm, och, så och lite rosa och rött. Och lite ja. och så fick du en liten present och så fick jag en present. Ja, jag fick örhängen av dig. Hette ja. det öronhängen eller örhängen? Det är bara du som säger öronhängen i hela världen, tror jag. Men man har ju dem i öronen. Ja, de hänger i öronen. Ja, öronhängen. <laughs> det skulle kunna vara så. Örhängen, alltså. Mm -hmm. okay. Och jag fick en jättefin filt. Av gjord av ett foton. Gjord av en hel familj. <gjord> <Så> jag, <gjord> så jag slaktade dem och har, sydde upp en filt. Jag kan svepa in mig i familjen och få lite värme. Det är alltså en bild på familjen. Mm. Det är inga, in, inga människor kom till skada i tillverkaren av denna <gjord> ja, filt. Det. Att vara av hud då? Eller? Jag tänkte att det blev så när du sa att De jag hade gjort bild en innan av en ja. familj som du skulle svepa in dig i. Sen så måste jag ju laga en punktering till. Ja, den i vinnerliga följetången. Min cykel. Din cargo bike. Cargo bike. Mm. För den, den är så tung, lådan Det också. är grus överallt. Det är ingen snö, men det är massa grus. Ja, spetsigt grus. Så fort det kommer lite fjön så slänger de ut grus och så försvinner fjönsnön och så är gruset kvar. Ja, så det, det har varit eh, Cykla jobbigt. På Fjärde punkteringen är det nu. Mm. Det blir dyrt. Så är det. Var inte du med i någon tidning också? Jo, jag var med i journal mm. och pratade om mitt förflutna lite. Just det. Det mm. eh. fick ganska bra. Och sen var du med i radio också. Ja, alltså jag är ju så känd. Ja, det känns så. Ja. Var, det var i P4 ja, Halland. Ja. Helle undrade ju om vi var kända. Var det i samband med det, ja? ja och jag sa det att nej, vi är inte så kända för det är ingen som hatar oss. <laughs> nej, det är några enstaka nazister kanske, men, ja, men de det hatar kan alla. de få göra. Precis. Men det var ju ja, det var mycket där på en gång. För det var ju Amelia också ju, ringde och intervjuade dig. Mm. Det var kul. Och då var det bröllopstema tror jag. Ja, jag undrade först vad de skulle vad de ville prata med mig om. Eller frieriet eller så. Ja, att du är frier till mig. Ja, så det är mycket sånt. Eh, och sen är vi ju framme vid helgen här nu, då har vi ju jag var och med lycka Nu är det dags att köpa nya jeans och en HD och en, någon, de ser i dig att du är som en sån här personal shopper. Kanske är det Nej, någonting du skulle sadla om till. Vi kan säga så här typ det var väldigt eh, manlig, enkelspårig, snabb och effektiv shopping. Det är eh, ju väldigt ovanligt för vad ja. Jag brukar vara mer effektiv när det gäller handling. Men eh, vi dundrar rakt in på Karlings och det första Lycke var en, en vänsfordig som man ville ha. Gör du är reklam för Carlings så Vans där bara så. Här, pof, pof, ja, vi får ringa dem och se om de kan betala stav. något för det. <laughs> eh, och sen så hittade vi ett par svarta jeans där också. Så att det gick väldigt snabbt. Och butiken bredvid hittade vi en t-shirt. Jag säger inte vad det var för märke på den. Mm. Eh, så att, eh, han var väldigt nöjd. Och, sen, och då hann jag ju till vårat Afternoon Tea också. Ja, precis. Det var mysigt. Vi hade Afternoon Tea och sen Med Ben. massa olika gåa saker, Lite. och så. Ja, jag tycker det är skönt att man slipper göra allting själv. Gåa sådana här mackor ja. med röra i honom. Mm. Eh, och när vi kom hem så kände vi nästan inte igen äldsta dottern. Nej, hon har blivit röd rödhårig nu. Hon gått via blått, grönt och rött. Jag vet om hon försöker säga någonting. Är det någon slags flagga? <laughs> det är kanske det. Blå, grön och rött. Det är hela, hela regnbogen nästan. Mm. Hon tyckte en, att hon såg ut som Pennywise. Just, ja. en blandning mellan Pennywise och Ronald McDonald. <laughs> Clownen i it. I, men jag tyckte hon det, var jättefin. Ja. Jag tyckte det är coolt. Ja. Och så avslutade vi lördagen då med lite mello. Det kändes som att det var sämsta delfinalen. Ja, Ni hade redan hatkampanj mot typ allting. <laughs> och jag säger nej men kan vi inte tycka om? Men du vi var överens om bästa och... låten. Ja, ni var hata, hata, hata. Men bästa låten som åkte ut direkt? Ja, det var ju Dotter. McC Cry, Cry. Det, det var ett bra budskap att hon ville finnas där för sin mm. kompis som var i en destruktiv relation. Precis. Ehm, ja. och, sen, och det såg hon lite ut som en blandning mellan Nicole Kidman och eh, Pernilla Wieberg. Var det någon som, eller tyckte du det? Eller någon tyckte, ja, någon eller? som sa att eh, ja, jag har lite Nicole Kidman, Kidman och Pernilla Wieberg har ett kärleksbarn ja, och hennes namn är dotter. <laughs> jag tyckte mer att det var så här att han, Martin, då heter han. Almgren. Ja, att han var som ett kärleksbarn mellan Ed Sheeran och Ebbot. <laughs> ja, men det, det var ju både kaftan och lite rödhåriga. Där var vi ju överens om att den, den var bra. skulle till final den var bra. av dem men nu. Men den kommer ju inte att vinna. Det är jag tycker att eh, det kan vara en bra låt. Men man tänker att den kommer inte ha en chans i Melodifestivalen. Nej, i stora Eurovision. I eurovision, eurovision -contest. Mm. Då var ju den här lilla tjecka Uh, Libre. Reggae låten har ju, har ju större chans faktiskt Ja, men samtidigt lite, lite fåning men det är och färglat och man ja. kan sjunga med i refrängen ja. det, det går alltid hem <laughs> um, nu så är det ju söndag och då laddar vi för att det är sportlov nästa vecka mm. fast utan barn då och det är bara totalt fejk att Martin låtsas pigg för han är egentligen sjuk jag har varit lite klen idag såhär, inte en man cold men en man Ja, men jag har haft en träningsverk. Har jag man eh, men, att, <laughs> men det är lite skumt man sådär. Man-influensa. Ja, men man influensa. har mus, allmän här, muskelverk. Bara, Åh, jag har någon feber. Bara, nej, jag hade ingen feber. <laughs> Åh, jag är nog lite magsjuk. Men nej, jag är inte magsjuk. Jag är bara lite gnällig. Och, och jag måste hinna bli eh, pigg eftersom jag ska jobba kväll hela veckan. Alltså sju dagar i rad dag här nu också. Det är ju party för mig, sju dagar i dag. rad. Ja, kommer Jag kommer hem lagom vid halv tio kanske någonting. <laughs> mm. Ehm, – Ska vi köra intervjun med Klara Hengren nu? – Ja. – Vi träffar ja. ju henne upp i Stockholm. – Jag folk inte vid i Turkiet som Niklas Strömstedt och Jenny Strömstedt. – Just det, de var där och hade någon sån där terapi-tv-program tillsammans. Mm. – ehm, Är det Felix och Klara som har sommarhus där, ja? – Ja, precis. – I Turkiet, ja. ja. – ja. Ja, då får vi väl Och Felix och Klara, och... som... de träffar ju varandra när de fortfarande var i relation båda två. Ja, just det. Jag trodde han jobbade ihop med tv-programmet Hengren och Ulvesson. Och så hade de var sin ettåring. Ja, just så Felix det. har ju uttryckt sig att det var högst olägligt. Ja, han hon hade som... ju två han hade tre barn sammanlagt. Ja, och hon hade ett. Ja, och, men, men hans minsta var, var så. Sen har folk tre tillsammans. Ja, de var sju barn ihop nu. Så det är en ganska stor familj. Ja, de slår oss. Mm. Men jättekul att snacka med henne. Och hur det lät kommer ni få höra här. Ja, nu sitter vi ju här med årets bonusmamma. Ja. Det tycker jag är jättehäftigt. Ja. Du blev utsedd av tidningen mamma. Jag trodde du var årets bonusmamma, Martin. <laughs> ja, vi, vi brukar säga det att jag är mer extra mamma. För Aha. barnen har ju sina pappor. Ja. Då kan jag ju vara en extra mamma när det de är, är hos oss. Det tycker jag är en jättefin titel. det är Saga som brukar kalla dig för mamma ja. <laughs> Men det tycker jag är, det är jag bara tacksam för. Det förstår jag. Mm. Det jag Vad lägger du i begreppet mamma och hur, hur vill du vara? Uh, oj, det var en svår fråga. Hmm. Nej, men det, är väl en, det är väl en bra funktion som du beskrev det lite grann. Att vara en bra extra vuxen person tänker mm. jag. Eh, sen med det med det var faktiskt någon i manusgruppen som sa det just att det ordet bonus är egentligen inte så bra. Därför lägger in en massa förväntningar som är ganska tuffa också. Mm. Att det är för Skola positivt. Nästan, det är för ja. positivt. Ja. Ja. Ah. Mm. Så att, eh, jag vet inte. Jag, jag känner att jag började omvärdera lite grann också när han sa så. Men man vill eh. inte bli kallad stuvförälder för det blir också det känns ja. gammalmodigt och lite. Men jag tycker man kan säga att man är sin eh, Alltså sin, sin pappas fru eller så där går ju bra också. Vi kallar det för förälder ibland. Alltså man är förälder. Du är inte pappa och inte mamma men du är förälder. Nej, det. Jag, ja. Förälder kan man ändå vara. Ja. Så att man är, är flera neutralt. föräldrar. Ja. Och sen kan jag tycka att det är kanske också lite upp till barnen att bestämma mm. vem man är. Det är fint om de får säga. Mm. Ja, bestämma själv. Vad man är för dem. Just det. Klara Hengren är det vi har med oss. Du kanske ska berätta lite hur din bonusfamilj ser ut. För det är kanske inte alla vet. hur Vilka som ingår. Uh, nej, jag har uh, jag och min man har sju barn tillsammans. Uh, och när, han, när jag träffade honom hade han tre barn och jag hade ett barn. Och sen har vi fått tre gemensamma barn. Just det. Och när folk hör att vi har sju barn så. Tar de fram papper och penna? Och. Nej, men jag tycker faktiskt att det är galet. Jag försöker också förklara att jag tycker inte att det är så crazy. Därför att det är en spridning från 27 till 4 år. Mm. Just det. Och de äldsta har flyttat. Uh. iväg. Mm. Eh, Felix Hagren är ju. Din man. Ni ja. träffades då för 15-16 år sedan ungefär. Ja, uh, ja nästan. Uh. Nästan för 15 år sedan. Ja, och ni är med och gör tv-serien Bonusfamiljen. Ja. Våran favoritserie. Okay. Eh, men var men... det som kom på idén om Bonusfamiljen, den tv-serien? Ja, uh, det var faktiskt jag. Mm. Ja, mm. Då tackar vi för det. Ja, men, <laughs> varsågod. Jag hade jobbat med tv jättelänge. Och sen så hade jag börjat plugga till Jag ville bli parterapeut mm. Och förstod också under utbildningsgång Att jag ville bli det Med inriktning på just bonusföräldrar mm. ehm, Och sen under utbildningsgång Så har man ju folk i terapi Och då såg jag till att jag bara fick bonusföräldrar också Och jag tror att när jag hade haft Mitt fjärde par hos mig så bara kände jag Nej men herregud det är precis det här Det är precis det här jag måste göra en dramaserie om Just det. Deras liv, mitt liv alltså, det, Jag hade ju som jobbat med tv så länge Jag förstod ju vad man söker efter När man ska göra ett bra drama och det, mm. var liksom, det var klockrent för att göra ja, Du behövde inte hitta drama. på så mycket då, bara och... Gud. Så då ringde jag till Moa Min svägerska som har skrivit massa böcker också. Hon och jag har pratat så mycket om Just bonusföräldrar Och mm. bonusfamiljer och Så, där. så att, är det inte precis det här vi ska göra en tv-serie om Så hon, jo Och lite praktiskt, på riktigt där och Då satte vi igång, så då började vi i alla fall till bara spåna kring hur skulle det kunna se ut och mm. hur gör man det här. Så. Hon har ju också erfarenheter och lever mm. nu i bonusfamilj och var med i avsnitt 24 av podden. Ja. Ni som är nyfikna och vill lyssna på, på henne. Jag du fortfarande som parterapeut? Alltså jag har haft några få par efter jag började med TVS, men helt ärligt har jag inte riktigt hunnit. Mm. Men jag, jag skulle fortsättningsvis gärna vilja ha Ja, Så vi också. kan komma till dig sen då. Absolut. Ja det härligt <laughs> jag att Jag tror att jag skrämmer flera av de flesta när de, när de vet att de blir inspiration för tv-serien. Ja, ja. Men helt ärligt ska jag säga att inte någon av mina klienter skulle känna igen sig i Nej. serien. Och, mm. Mm. Fast det gör ju många av oss andra. Känner ja igen jag oss. Med, men jag tror inte ja. att de skulle känna sig personligen. <laughs> Nej. Att, gud det där använder hon. När. Men det finns, det finns scener som är inspirerade av era egna liv förstås. Absolut. Ja. Har du något exempel sånt här? Något som du... Kan säga att det där har verkligen hänt. Eh, man är ju så inne i sitt nu. Men det var lite komiskt. För jag kollade igenom säsong två igen här. Och då så såg jag en scen som är Alltså det är så länge sedan vi skrev den här avsnitten. Mm. Så att det är liksom... Men en sak som vi diskuterade väldigt länge. Det var en situation mera. Det var ju så här att... När jag och Felix fick vårt första gemensamma barn. Så blev det lite krockar liksom, i hur, man, hur vi upplevde att man ska... Ja, precis mm. det som Patrik och Lisa i, Exakt. i början, i ja. första avsnittet. Inte så mycket där med rutiner och sova och sånt där, det hade, inte vi, det hade vi ganska lika Nej. syn på. Men Felix tyckte att jag var alldeles för riskbenägen med mm. våran son. Han var väldigt vild som liten, Aha. eller han var helt skövild. Och jag, var, jag, hade en, jag hade haft en son sedan tidigare som var väldigt lugn och dessutom så tänkte jag, jag har alltid haft lite svårt för sådana här, Person som är jätte, eller Jag är inte mm. så orolig av. Mm. Så jag tänkte att ta det lugnt. Mm. Det kommer lösa sig. Och vänta, jag kan vara. Jag är mamma, mm. så att du behöver inte mm. förklara för mig vad jag ska göra och, inte mm. göra, och jag ska titta på honom. Så vi hade ganska mycket tjafs kring den grejen. Och sen så är han med en rätt allvarlig olycka. Oj. Så det var jättedramatiskt. Mm. Och, och, och helt ärligt, för jag inte riktigt hade haft ögonen på honom på något mm. sätt som jag kanske borde haft. Så det blev väldigt jobbigt och väldigt mm. tungt. Och, men, Alltså framförallt när vi har skrivit den här historien Så har det blivit ännu större egentligen alltså vi, vi diskuterade den här Ni fick situationen det då, ja. Ja. Mm. Men sen så vågade vi faktiskt inte använda En sån allvarlig situation som vi hade med oss För det kändes Och det är också sant att många av de situationerna som är verkliga Blir för mycket i våran mm. ser De är för dramatiska Så vi tonar ner den ganska mycket Just det. det kommer komma i ett avsnitt lite senare När Patrik ska åka hemifrån och be Lisa verkligen titta på Lo som sitter mm. i vagnen och spänna fast henne för hon mm. orkar inte alltid göra det. Och sen ramlar vagnen och hon ah, och gör sig illa och sen så ljuger hon lite kring olyckan. Ah. Så det är inte, det hela historien är inte sant men det första är sant. Mm. Liksom. Mm. Det som Moa sa också att verkligheten är egentligen mer skruvad än tv-serien. Absolut. Mm. Men är Lisa den du... Kan identifiera dig med mest eller har du flera... Ja men både och. Jag kände framförallt så från starten. Men sen har vi så, vissa sidor är ju jättelikt mig. Men många sidor är helt olikt mm. mig också. Så jag kan, jag kan faktiskt identifiera mig lite med alla. Mm. Men i grunden mest med Lisa. Men jag kan också få... Ja, jag kan också störa med mm. väldigt mycket på henne. Ja. Mm. Och du är uppvuxen i en känd familj väl? Ja. Ja. Och på solsidan som ja. du heter det i verkligheten. Ja. ja. Och, och det är därifrån... Namnet på, på den ja, tv serien absolut. kommer då. ju. Ja. Ja. Klara är uppränden till alla bra tv-serier. Ja. <laughs> Hon är som eh, tv-seriernas musa. Ja, men du är inte uppvuxen i, en, i en, den tv-serie miljön. Eh, på det sättet, kanske. Eh, Har du väl sagt. Eh. Nej, alltså jag tycker att den är lite skruvad. Mm, mm, mm. eh, men, eh, men absolut så och vi är många ut av miljöerna. Alltså, de, Solsidan är en liten del av Saltsjöbarn. Ja, och mm. nästan allting i filmen och tv serien mm. spelar sig i Solsidan. några mm. grejer är också en större del av sak mm. mm. Ja, och så då när ni träffades du och Felix så hade ni eh, ganska små barn de yngsta. Sönerna ja, var väl var något två, år bara? två år ja. Två. Ja, ja. Mm. Hur var det liksom att få ihop då, två olika familjekulturer? Och... Ja, men det var ju jättesvårt. Mm. Det var en jätteutmanande. Och... Jag hade nog inte tänkt att det skulle vara så svårt heller Har du varit i bonusfamiljskonstellation för dig? Nej, Nej. men alltid varit ganska nyfiken ska mm. jag väl känna mm. på det Så jag kommer ihåg att jag hade någon, någon chef som varnade mig att och var så här, Men är du inte klok? <laughs> Han har tre barn, har du ja. fattat det? Mm. Och jag var så här, ja det är väl värsta plusset, <laughs> har inte du fattat det? Alltså, jag tyckte att det var en konstig diskussion och sen så kände jag, sen var det svårt. Vi kom, alltså för det första hade jag bara ett barn som typ mm. var väldigt litet. Mm. Och för jag hade tre barn i olika åldrar och som också var, ja men det var liksom lite svårt för, för, för oss alla men också för dem den här nya situationen. Mm. Så att vi, ja, det var en tuff start. Ni jobbade ihop med Ulfusson och härgren, så ni lärde känna varandra lite på jobbet? Eller? Ja vi, där, vi, just det, vi jobbade på samma arbetsplats. Mm, mm. Eh, och sen, eh, hur har det blivit eh, kontakten med eh, exen, så att säga, de andra biologiska föräldrarna? Hur, hur sköter ni den? Eh? Ja, men det har faktiskt, där har vi haft tur. Där har det gått bra tycker jag åt båda hållen. Liksom. Mm. Eh, så att, och nu är, de, nu är våra barn så stora. Mm. Det var ju mycket mer när man var mindre. Eh, så nu har, man, har vi liksom en annan kontakt. Men, nej, men det, det har faktiskt funkat bra. Varannan veckas ja. liv Och sen har det varit ganska flexibelt För vi har hänt så mycket i våra liv min, min exman bodde i USA ett tag Och ett tag bodde vår son med honom på heltid mm. Och ett tag med oss på heltid Och Felix extra har bott i Hongkong också alltså det, Vi har, mm. det har varit ganska det har tvungit, alltså mm. Vi har varit flexibla lösningar. att hitta lösningar, hitta lösningar mm. Ja det kanske är ett måste också i en början ja det att är absolut inte, ett måste. Det här, äh... Jag är så mycket, det är alltid jag är så mycket i min tid, liksom. mm. så jag, men, men det tänkte jag väldigt mycket på i början att så här, oj, vad det krävs att man är en väldigt flexibel person för att mm. det här ska fungera, annars annars går det ju inte. Mm, mm. Har ni testat att, att gå i terapi själva och liksom få hjälp, experthjälp för att prata om ja. ja, det har vi gjort. Mm. Vi några tillfällen, olika tillfällen. Mm. Mm. Är det något som du rekommenderar att man faktiskt ska... Ja, det tycker jag. Jag tycker man ska göra det om, om problemen har uppstått om man säger så. Mm. Det, det var lustigt för jag pratade med Pärna Rosken om det här tidigare. Och, för det visade sig att alla vi som, alla vi som skrev, mm. eller alla vi som sitter i manusgruppen, vi har ju liksom gjort det. Mm. Mm. Gått i terapi i lite förebyggande syfte. Just. Det. Tänkt så här att oj, oj, oj det här verkar lite knöligt. Nu går vi i terapi så att vi inte liksom hamnar i de här fallgrupperna och gör fel. Tyckte per att man inte skulle göra det? Nej, precis. Uh -huh. Och då är jag vad ska man inte göra det? Man... <laughs> För det är ju också. Ja, att, ja men eh... sen förstår jag honom verkligen. Uh -huh. nu, har jag, nu har jag rätt en uh till -huh. rätt ner. Därför han sa så här att risken är att man hittar problem som aldrig skulle uppkomma annars. Eftersom man i relationer ofta, eller i bästa fall i alla fall, håller på att kompromissa lite. Mm. Och liksom inte mm. tjafsar dem allt. Man pick your fights litegrann. Det där är mm. viktigt. att man andra kunna skiter i det finns en risk att de andra grejerna som man annars skulle skita i kommer upp till ytan. Man ska inte laga det som, är vad heter det? Don't fix what's not broken. Ja, men exakt. Ja, lite så, ja. Aha. Exakt. Och Pär är terapeut, ja. Är terapeut. Och eh, ni, du och Pär och Moa har ju haft en Bonusfamiljen-podden. Ja, precis. Som, som vi ska efter... försöka väcka till liv igen. Ja, det har varit paus, det har sen, varit paus. sen avsnitt nio, ja. Precis. Ja. Men den kan vi se fram emot någon gång kanske ja, senare i år då. Och det är då som ni också spelar in säsong tre ja. av tv-serien Bonosfamiljen. Ja. Kan du säga någonting om, om det finns skillnader, om ni vänder det åt något håll? Um, man kan väl säga så här... Äh, Gud vad svårt. Jag skulle säga att... vi skulle säga någon Jag skulle Kommer din att, på det att det inte stämmer säga. riktigt. Mm, mm. Uh, ja... Mm. det kommer in några nya roller det är alltid spännande för det har vi ju hunnit se i säsong ett det är ju ingen hemlighet nu när den har börjat sändas Regina är inne som som Emma Lisas syster och drag och Mery med ja. som Branko. Och, det kommer in, ah. in även in gamla roller Aha, Men är så. så säger jag nej, nej. Ja, vi har ju ja just det. det ja. kan ju finnas eh, no, jag tror jag vet en ja. i alla fall som kanske vi ja, jag, har redan jag sett i säsong så, ja och den, går, den funkar ju jättebra utomlands också. Jag vet inte eh, om ni har. Eh, får ni andra krav från USA till exempel, där med att de vill ha mer sitt kom. Vet du, det kommer så här i det att vi har. Eh, serien sänd på Netflix mm. över hela världen, fast inte då i Skandinavien. Och sen så eh, sen har den så har den rättigheten att göra egen. Ser jag av det okay. sånt i flera okay. länder Och då, då kommer det där komma in Just det Men det vet ni inte än, det är ingen som är i produktionen Ingen som är i, än. i Nej, produktionen än så länge Men några länder är ganska nära produktion ja. Och vi, vi var i USA här i Höstas Och då, någon, det var faktiskt ganska intressant och både, både intressant och lite knäckande faktiskt För ja. då sa den producent som hade köpt in där, Precis det som du säger mm. att det, det, det kommer tvingas att göras ja. Lite, ro, alltså lite mm. roligare Och lite mer dramatiskt Där som vi har velat Undvika, ja. Och Då ska det vara en halvtimme med reklam kanske. Så att det är ännu kortare, 25 ja, 22 eller 20, minuter. 22 då. till och med. Det sa jag själv Att jag tror jag egentligen inte den här serien tjänat på. Och Det var vi helt mm. överens mm. om att den inte gör. Nej. Däremot kommer ju igenkänningen och säkert att mm. vara där. Ja. För att det just inte finns så mycket mm. i bonusfamiljschangen. Mm. Men då blir det något helt annat helt enkelt. Jag det blir en helt det. annan serie. Bara, jag misstänker så. det. Har ni börjat spela in säsong tre? Är inspelningen börjar påbörjad? Nej, den börjar i april. Så vi har fortfarande chans att vara med mm. du och jag då? Just det, ja. vi, vi måste ju ansöka om att få göra någon liten cameo. Att, att vi, får, är, vi får intervjua någon. Det är klart att det ska få vara med. Ja, det är bra. Ja. <laughs> vi sitter där och dricker kaffe i törn snart. När Lisa ja, blir årets mamma ja. så får vi ha med henne i podden. Ja, precis. <laughs> ja. men, nej, men det är klart det ska ja. vara med på inspelningen. Ja. Va, va, va, va, tycker, vad tycker barnen förresten om? De det var väldigt höra. kul Igår så tittade vi på den första avsnittet med, med min son som är 16 Och med vår son som är 11 mm. Och de 16 åringen Hade ju fullt upp med att gömma sig bland olika kuddar där, Han tyckte det var väldigt tinsamt men, men han skrattade väldigt mycket också ja. Och så var jag så, jag så här Stolt när han, när han sa så Fan vad bra det var mm. Och det sa han väldigt spontant mm. liksom. Så att, ja som våra barn Vi fick frågan av Expressen- vad våra barn tyckte. Och vi bara, ja, alltså, vår podd då. Ja, ja, <laughs> åringen nej. lyssnar ju. Ja, just det. Eh, men, och 13-åringen lyssnar inte alls. Nej, de tycker inte om att vi syns i tidningar. Och sådär, lite utan. Men det, <laughs> det är sånt som man vänjer sig vid. Men man är väl alltid pinsan för mm, ändå, hur man mm. än gör. Ja. Sen, sen tänker jag på det här- eh, humor i familjen- mm. eh, jag kan ju märka när jag drar någon dålig Göteborgsvits att mm. barnen tycker att det blir liksom roligt och pinsamt samtidigt ja. lite sådär. Att det, men att det, det kanske svetsar samman att de får bua åt mig lite eller ja. så. Eller, eh, och så har jag hört att, att du står för mycket av humor i er familj. I alla fall Felix säger att du är den roliga ja, och smarta ja, och snabba liksom. Det är som i våra familj ja. Att du är det ja. ja jag är det Precis. Mm. Ja. <laughs> Men känner du, kan du använda Absolut, det är ett väldigt bra vapen i alla trassliga situationer. Så tänker jag också när jag också ger råd, jag tänker inte alltid som terapeut, men även som vän och sådär, när man hör att någon är när någon upplever att någon är liksom otroligt elak eller säger något jättekonstigt, då är det ganska bra att avväpna med humor tillbaka. Det är ett ganska bra, allmänt ganska bra. Men steget sen att vara komiker och att, att ja. inför publik, det är något helt annat då. Det skulle du inte... Nej, det skulle jag inte våga. Nej. Men du, du har varit, du, du finns med, du skymtar förbi i hundraåringen, tror jag. Så som eh... smålisperiska. Som någon ja, ty tysk... Skymtar förbi, eller? Ja, är det väldigt... det är verkligen man måste veta vad man ska titta på. Ja, då måste du verkligen. Okay. Jag att imponerad. Jag hade skymtat förbi, mm. ja. Men du trivs att vara bakom? Ja, jag, jag trivs med att, att hitta att på ja. min historia, tycker jag. är är jätteroligt. Mm, mm, mm. Finns det något annat som man inte vet om dig? Eh, som du tänker att... Eh, ja, men det kan vi bjuda på i podden. Eh, precis när du sa sådär. Du, att... du spelar tennis? Jag spelar tennis. Ja. Jag, jag tror jag spelar du spelar ligger eh, något sånt något topp eh, 150 i din åldersklass, tror jag. Va? Om jag hittade rätt. 50 poäng då... Nej, men och Jag, han, jag han har aldrig tävlat, så det kan inte vara... Ja, du har fått synd. tennispoäng jag... för Saltsjöbadens t i alla fall. Ja. Jag har jag har, jag har gjort jag har gjort det lite visat Jag är jätteglad. Ja, ja tennis det. Är du säg det? Ja. Ja. Inte jag är faktiskt jag vet. Inte paddel. Jag förstår inte vad jag, ska, jag tänker att alla pratar om paddel. Ja. Men jag tycker tennis är så jag kan inte förstå hur något ska kunna bli roligt. Det är som squash eller? Det är väl en blandning ja. lite och dubbel alltid dubbel. Jag spelar bara dubbel. Ja tennis ja. Men det är din motionsform och och Jag tycker det är så fascinerande Att jag har hittat någonting Som är så här, som är på riktigt att jag, Man måste bokstavligen dra mig bort från tennis alltså jag skulle ja, kunna spela tennis i åtta timmar mm. i sträck mm. okay. jag, jag kan inte fatta att det kan vara så en... Men man måste komma upp I en viss nivå innan det blir ja. Spel av det ju ja. Om jag skulle möta någon som var mycket bättre än mig ja. Så skulle jag liksom inte kunna komma in i Då skulle det kanske bara bli servo Ja men senare. håll på ett tag Ja bara men vad roligt eh, har du några allmänna råd till nu de som kanske har träffats och så har de barn på varsitt håll och så är de lite osäkra ska vi våga flytta ihop och, mm. och bli en bonusfamilj jag tycker det är så svårt för det tycker det är svårt att ge generella råd eftersom det handlar så mycket om vilka är människorna, vilka är föräldrarna vilka är barnen och hur ser deras livssituation ut men jag tänker så här lite generellt så brukar jag tänka så här att man inte ska ha för höga förväntningar det brukar ta tid och ganska lång tid och även om det känns väldigt bra i början så kan det komma en period av en svacka sen och, och just det där med förväntningar är oftast det som ställer till det mm. för oss mm. människor på något sätt och sen tänker jag också att om man har egna barn så kan man alltid fundera på hur skulle jag vilja att en bonusförälder var mot mitt barn. Det där är en bra vända, det har jag hört från mig mm, också. Mm. Och försöka vara så själv. Mm. Det är något gammalt budord egentligen, men det är, <laughs> ja. det är ganska bra, för jag, ja. jag tycker ofta när folk bonusföräldrar beskriver såhär, och så gjorde han så gjorde mina mm. bonusbarns i eller så, min ex-man i och så, så tänker man ofta såhär, ja oh, men du skulle göra exakt så, mm. också för ditt barn. Mm. Mm. Mm. Och då är det ju så, liksom. Mm. Det är skillnad på något sätt, bonus ja. Förälder och biologisk förälder. Det är, man måste acceptera att det finns en skillnad där också. Ja, tror jag tror också och våga säga det och våga stå för det. Liksom. Mm. Mm. mm. Då kan vi väl säga att vi ser fram emot Att fortsätta titta på säsong två ja, Och så kommer det en säsong tre Som mm. eh. vi ska vara med Ja, ja absolut <skratt> vi, ska, vi ska verkligen snacka in oss där ja. Så att vi får skynta förbi Det är klart ni får det Vi, kan, det. Vara som ett, vi kan vara ett, tyska, ett tyskt par i bakgrunden <skratt> så Som skäl en <skratt> eller något ja, ja. <skratt> När vi har på röstpanspanande Men det finns ju såklart massa situationer <skratt> ja. Jättekul Clara Att ja. du ville ta dig tid och, och vara med i podden ha det så bra mm. <laughs> Klara Härngren Det var det? Ja Nere i källaren på Best Western Karlapran Jag tyckte det kändes lite mystiskt när jag liksom ledde henne ner i källaren När jag tänkte att stackars människa Hon vet inte vem jag är och vart hon är på väg Nej. Och gammalt gammalt hus var det också Om jag låter lite nasal nu så är det faktiskt att jag försöker pressa upp mikrofonen på näsan <laughs> Jaha Men var det, var det efter inspelningen som hon berättade om eh, vad hon hade för minne ja, av hotellet? Det kan vi inte berätta här. Nej. Det är ju off record. Ja, det var det. Ja, det är bara vi som vet. <laughs> Ni får hålla utkik på men sociala att medier om vi har något. Hon numera kaffe. inte passerar hotell utan att titta upp. <laughs> Fast det skulle vara ännu värre om hon tittar upp och fick <laughs> något på sig. Ja, Hon kanske alltid går en meter utanför mm. hotell när hon går förbi hotellet. Just det. Sen var det ju lite roligt att höra det där att hon är uppvuxen i den delen av Stockholm som faktiskt kallas Solsidan. Mm. Och att det var därför som tv-serien som Felix också jobbar med. Eh, Så alltså svensk film och television har mycket att tacka Klara för. Ja, hon är ett eh, nav där. Hon är en hon är en musa. Jaha, just... Sa jag inte det? Jag tror jag sa till henne att hon var en musa. Ja, det mm. kan man kalla det. Och, och bo, Framförallt bonusfamiljen är det ju roligt. Och där kör ju vi lite bonusavsnitt av mm. podden. Så på måndag kväll, eh, nu är det dags för avsnitt fyra som handlar om tv-serien Bonusfamiljens fjärde avsnitt. Det hade varit så roligt om jag inte hade haft den här podden och så hade jag tittat på Bonusfamiljen och undrade om jag hade tyckt det var kul att lyssna på oss när vi pratade om Bonusfamiljen. Ja just det. Det är, meta, ja, men... ja, det är svårt att, att tänka. Men det är väl kanske för specialintresserade eller ni som gillar serien och vill se om vi tycker samma. Eller... Ja, ja precis. Det här avsnittet, fjärde avsnittet, fanns ju en del som jag kände igen mig tycker jag. Men det har kommit halvvägs nu. Det känns skönt och betryggande att det faktiskt kommer en säsong tre sen. Ja, det hade det varit. Alltså, man har så här lite panik nu. Ja. Bara, sex avsnitt kvar, bara <laughs> ja. hjälp. Sex avsnitt? Ja, på tal om sex. Så är det dags för Stina. <laughs> så du kopplar ihop Stina och sex. Du har ju redan hintat om att... Ni pratar ju väldigt länge, ni två där. När vi gör inspelningarna? Ja. Pratar ni om sex då? Nej. Nej. Inte ens den här gången? Nej. Du höll för öronen när hon svarade. <laughs> bla, bla, jag vill inte höra någonting. <laughs> ja Spännande att lyssna på vad Stina säger om det här. Stina Sarrar. Ett samarbete med familjetälet. Veckans fråga är Det här blir sex i bonusfamiljen. Hur får man ens ihop dig? Det? det är mina eller min partners barn överallt. Det känns obekvämt och konstet. Plötsligt sover det ett barn i vår säng. En annan gång kommer det hem ett barn på veckorna. De ska vara hos sina andra föräldrar. Jag tycker att passion är viktig. Men hur får de utrymme? Så fort jag kyssa eller krama min partner. Är det något barn som reagerar? Och jag tolkar egentligen som att det handlar om två saker i frågan. Dels hur man kan hitta tillfällen till sex som många föräldrar brottas med. Och dels att öppet visa sin kärlek till sin partner i en bonusfamilj. Och det finns par som faktiskt planerar tillfället till sex. Att medvetet planera för att kunna vara ensamma. Lämna bort barnen om det finns tillfälle eller om barnen är så stora att de tar sig själva när ni tar något inbörs för er själv. Även om det låter tråkigt så är tiden för er själv viktig och det kanske inte leder till fysisk sex utan att mer att få tid att vara tillsammans och att vara nära. Jag tror också att det är viktigt att med fysisk beröring utan att det behöver leda till samlag. Det kan också vara viktigt att för att behålla passionen. Och att öppet visa sin kärlek till sin partner, även om det finns barn som opponerar sig, kan kännas oerhört svårt. Och vem ska jag ta hänsyn till? Är det mina biologiska barn, mina bonusbarn eller min partner? Och det finns inget enkelt svar på den frågan. Om det är viktigt för er att kunna visa era känslor så gör det. För det mesta går det över med barns reaktioner när det blir något naturligt i familjen. Det är så här vi gör. Och det brukar det bli lite avdrammetiserat. Och det blir något fint att visa att man faktiskt tycker om flera personer i sin omgivning. Det som är en utmaning är att hitta lösningar på olika sätt. Men det är också en möjlighet till att skapa lite kreativitet och lite kul samtal när vi ska komma fram till lösningar på olika frågor. Lycka till och ta hand om personen! Stina, så Tack Stina ja. för ett intressant svar. Och vi kan väl känna igen oss. Känner du igen dig? Ja, lite grann. Jag visste alltid att det är du som har skapat en egen e-mail och skickat in frågor. <laughs> Nej. Nu har det... du mikrofonen i ögat snarare <laughs> än på näsan. <laughs> ja, tänkte att det testade. Det här, jag, jag, blir, jag blir så rädd. Jag blir rädd för att jag ska andas fel, mm. säga fel, prata fel. Men jo, men jag kan känna igen mig i den här frågan. Att eh, plötsligt kan dörren öppnas och ett barn kommer in på en vecka där de inte ska komma in. Ja, barn. för det, de, de smsar ju inte att de är på väg. Nej, som vi säger som i scouterna. Var Alltid redo. redo. <laughs> <var> Alltid redo, <laughs> Alltid redo ja. att det kan dyka mm. upp någon. Mm. Mm. Mm. Vi börjar ju närma oss slutet av det här poddavsnittet och då kanske vi ska tipsa om kommande specialavsnitt. Precis, tycker man om att höra våra röster så ska man ju Hålla utkik. Hålla örokik. Ja, Hålla lyssningen. Vad är den audio- eller motsvarigheten till utkik? Det, det kan vi uppmana våra lyssnare att klicka in. Hålla ett in. öra öppet. Ja, något sånt. Ja, håll ett öra öppet för vi kommer ha tre specialavsnitt tillsammans med Deseri Rova. Hon som var med i förra avsnittet från sajten Glada Par. Mm. Vi ska ha parterapi. Ja, det blir det ju. Och inte med oss. Ja. Utan... Vi, det är inte vi som ska vara med och det är inte vi som ska terapefta heller. Nej. Vi ska bara observera och rapportera. Just det. Vi intervjuar de två paren som får göra analysen ja. ihop med det. Här. Det var några par som anmälde sig frivilligt. Mm. De har ingen aning om vad de kommer att utsättas för. Men vi valde två och vi hoppas att vi ska kunna... Det ska kunna hända något spännande. Ja, men det Tänk, kommer det nog vara givande att, att de sen bara alltså ni räddade vår relation. <laughs> ja, just det. Eller vi upptäckte att vi var så olika så vi var tvungna att göra slut. Men nu ska inte du vara cynisk. Nej, Nej, jag ska jag vara det hörde ju. Vi gjorde ju inte slut fast vi var så olika. Nej. Nej. De sa ju DCD sa ju att vi kunde komplettera varandra. Mm. Och det låter ju bra. Hur som helst, de ska bli coachade av Desiree. Mm. På intensivbasis Det kommer ta tre veckor Så tre avsnitt från den 21, nej 28 februari, februari. Onsdag ja, kommer vi sända ut på det onsdagar. Så det är ett specialavsnitt Och sen tre onsdagar framåt mm. Sen har vi också måndagsliven Precis. Så att på måndag efter bonusavsnittet om bonusfamiljen så kommer det en live från din Facebook, mm. Maria Åkesson. Åkesson. Åkesson. Åkesson. Så där kan ni adda er eh, och adda lyssna. er? kan alltså Man kan skicka en vänförfrågan. Ja, precis. Mm. Men jag lämnar också de eh, officiella sen. Jaha. Så att man kan titta på dem. Ja, i men då, ja, men det är väl roligt att vara med på själva liven för då kan man ju ställa frågor till oss. Mm. Och ge oss lite olika utmaningar. Förra gången var någon... Ja just det, det var någon som ville ha lite filmtips. De fick ju höra att du har gått filmvetenskap. Ja, och recenserat en del och sådär. Eh, och... Du hade en del, men har du någon... Ja, vi såg ju en film som vi båda tyckte om. Som var lite udda romantisk komedi som heter Vilket The då? Big Sick. Ah, ja, den. Jag tycker alltså, jag tyckte om den. Ja, jag gillar den väldigt mycket också. Den var lite episk. Ja, den bygger på verkliga händelser. Det var som ingen så här två kändisar, utan det var så här lite halv... Alltså, de var inte kända alls för mig i alla fall. Du kanske visste det. Nej, nej, var. nej. Han som spelar huvudrollen har ju även varit med och skrivit manus. Mm. Ihop med sin eh, sambo eller fru eller så där. Mm. Och eh, han heter Kumail... Nandiani och de är Oscars nominerade nu för Bästa Manus. Mm. Och det handlar om, om deras relation och sjukdom och vad ska vi säga, kulturkrockar och lite sådär. Då. Mycket spännande. Vad heter ja. den? Säger det? Igen. The Big Sick finns på DVD nu. Den Så. stora sjukdomen. Ja. Aha. Kan man översätta det? Men det var väl bra att den inte blev översatt mm. som för titlarna för. Det hade nog hett så här: Kärlek på lasarettet ja heter det, ja nästan. Mm. Men jag tänker på att tala om det här. Vi pratade om måndagsliven nu, mm. nu. Vi kommer ju fasa ut den lite. För vi har ju startat en YouTube-kanal. Ja, vi ska testa att gå över på, på YouTube. Mm. Så behöver man inte. Är det för att vi tycker att vi är tillräckligt på... snygga för att finnas med i bilden? <laughs> vi... Eller är det en slags 40-årskris? Eller för dig då en 50-årskris? Ja, det kan det ju snart bli om bara några år. Vi har lagt ut en liten film. Ett litet hopklipp. Nej, men vi lade ut när vi gjorde den här bröllopsreken. Ja, ja, just det. Ja, men det blev ju roligt. Där, där, vi hade ju väldigt mycket samma... Kanske bara vi som tyckte det var roligt. Klassiska hålla upp skor och men så. Men ni kan ja. mm. väl kolla in där och prenumerera på oss. Så är ju meningen att vi ska lägga ut en typ varje torsdag. Ja. Och att vi ska få lite utmaningar är väl frågan. Eller är väl meningen också. Just det. Att om man tycker att... Vi kommer inte att göra totalt utflippade saker men inom en vanlig, normal 40-års, 50 kris range <laughs> bucket list kind of thing <laughs> så kan ni komma på något kul som ni vill att vi ska göra så skriv till bonuspappan.plusmamman gmail.com Och vad heter vår Youtube-kanal? Den heter väl bonuspappan.plusmamman Nej, det heter inte punkt, den heter Nej. bara bonuspappan och plusmamman Ja, just det. Jag får gå in och kolla lite noggrannare Det är ja. du som sköter sånt <laughs> vi ser att ha kommer ut där på torsdag. Mm. Vi har inte fått någon utmaning utifrån den så vi har tvingat en av våra kompisar att ge oss en utmaning. Just det, men vi avslöjar inte den riktigt än. Nej. I... Men det vi kan avslöja är ju vem nästa veckas gäst är. Ja, just det. Linhed. Ja, vem är Linhed? Hon är psykolog, psykoterapeut, men det är mest spännande. Ja, precis. Jag säga att det mest spännande är att hon är sexolog. Ja, och författare. Vad är man när man är sexolog? Man är väl en eh, sexis psykolog? Nej, man är en <laughs> psykologisk hon, hon, hon är väldigt snygg. Mm. Och har tre barn. Med tre olika pappor. Men tillbaka till det här med sexolog. Mm. Hjälper man då folk som har problem det med sex? Det tror jag. Ja, Hon skriver ju bland annat i det tror jag. Mm. Om det. Vi får se ifall du vågade ställa någon fråga om sex kanske. Det tror jag att jag gjorde. Ja, spännande. Mm. Men inte kanske personligt så. Nej. Men lite mer allmänt. Mm. Ja, då tackar vi för den här gången. Vad är det du skulle säga om Linn? Ja, att hon är intervjuad och. Eh, ja, du ju... sa det att hon var författare med. Ja. Och att hon är adopterad. Nej, det sa jag inte. Att hon har åkt tillbaka och fått leta till sina föräldrar. Nej, men det får man ju höra nästa och att avsnitt. att hon skrev en bok som heter Flickan från Lotusfälten. Ja, jättebra. Ja. Men det är, det är nästa avsnitt. Ja. <laughs> jag har svårt att skiljer mig från detta avsnittet. Jag släppa taget. Jag har separationsångest, ja. för jag är adopterad. Ja, är det därför tror du? Ja, men det är, det är allmänt taget att barn som blir lämnade i tio mm. har separationsångest. Kan man bli adopterad av en podd då? Så att man känner liksom att man inte vill släppa podden? Nej, men det blir allt. Alla saker som kommer in i mitt liv vill jag gärna hålla fast vid. Mm. Det är bra för dig. Ja, jag tänkte säga. jag säga. Jag hade kastat ut dig för länge sedan. Ingår jag i det. Ja, vad härligt. Jag håll, håller håll fast. Tack. Jag håller fast vid dig. Mm. Jag älskar dig. Tillsammans. Jag älskar dig. Ska vi säga slut för oss nu. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då. Jag säger, mm. <laughs> jag, vill, jag vill säga det på något annat sätt. Det är därför jag gör så. Okay. Jag har svårt att göra saker på ett bestämt sätt. Mm. I'm a rebel.